І вона зненацька біркицнулася просто на моріг. Поки солдати відливали її водою, надававши перед тим пару вписників, щоби швидше прийшла до тями, поки заспокоювали перелякану таким видовищем дитину, Михайла допитував сам Дідушенко. Майор сидів за столом, гортаючи якісь папери, а потім надовго втуплюючись у Михайла очима. Той стояв посеред хати, втягнувши голову в плечі і тримав руки вздовж тіла майже на Проте погляду не відводив. «Так», – протягнув Дідушенко, ніби випустив пару кілець від цигарки. «Значить, кажеш, вчинили погром, дали пару штурханців і ще й пограбували. Я вже вам казав». «Скільки, кажеш, їх було двоє?» Перепитував Дідушенко, стукаючи пальцями по столу. «В хаті двоє і на дворі, меніся здає двоє, я більше не видів». «Вони отако прийшли, ти їх тихо, мирно впустив у двері, а вони зарізяки, давай вікна трощити та псів лякати». «Ні, вони спершу забрали з хоромів, що їм було треба, аже на відході той, що був послідний, бив вікна». А в хату пустив, бо що мав робити? Мала дитина, жінка, да й з обрізами вони були. «Так», та – дідушенко на цей раз говорив якось підозріло повільно, спокійно, не матюкаючись. «Кажеш, четверо забрали. Скільки, Михайле, будзів сиру? Двадцять по два кіло кожний та ще діжку збитого масла». «А масло скільки там було?» – дідушенко знову дивився в папери. «Ага, майже півцентнера. Так, не стало ще й сметани. Скільки відер, Михайле? П'ять? А у відрі? Ага. А ще ж дві бочки бринзи. Чуєш, Михайле?» Майор тепер ствердлив його очима, не мигаючи, але з-за столу не вставав. «А що би було, чуєш, якби ти не крутив хвостом і не придурювався, та розказав, як воно сталося насправді? Ти брехати чоловіче, не вмієш, і шахрайство не твоя парафія. Бо ти розказуєш брешеш, а воно тут мені не сходиться, і край!» «Я вам казав», – уперше опустив очі долу. «Я казав, як було, я видів чотирьох, може їх де було в стороні більше» але брали двоє і носили на двір. Вони якісь сторонські, не з нашого села. Та й не говорили вони багато. А що було далі, куди пішли, звідки прийшли, вони мені не казали, а я не дивився. Може, вони мали фіру? Казав. Слухай, чоловіче, а чого сусіди не чули в тебе у хаті гвалту? Дитина з переляку не плакала, жінка не ламентувала, на допомогу ніхто не кликав. Тут грабують колгоспного заготівельника, а він ні пари з уст, ніби сам гостей покликав. І фіри сусіди не чули, і міліціонер нічого не чув і не видів, і яструбки патрулювали село. Ніхто не знайшов ніяких затоптаних слідів. Вони що, люди великани, що з горба на горб ступають і слідів не лишають? Тим більше ти кажеш, що то були не сільські, і до сусідів ти не побіг відразу після того». «Ти казав, що це трапилося по опівночі, а один чоловік бачив, що шиби у тебе вилетіли перед досвідком, але з хати ніхто не виходив. Так, ніби ті вікна трощила нечиста сила. Може, ти, Михайло, від страху, що забув, то подумай, згадай і скажи правду, а ми зачекаємо». «А що тут думати? Може, то вам казав, який п'яний, той не пам'ятає, коли то було». «А сусідів не мав чого пужати. Вони що, помогли би вернути сир з маслом? Я пішов замельдувати вам, а сусідам люди рознесуть без мене». Дідушенковий напарник у допит не стрявав, а лиш сидів і слухав, склавши перед собою руки, як до отче нашу. Постукував пучками пальців та смокав язиком. Далі він вийшов з хати а коли по якимсь часі вернувся, був чимось явно вдоволений. Ходімо, сказав Дідушенкові, і всі троє чоловіків посунули на двір. Зів'яла зовсім безвольна і навіть байдужа матронка тепер сиділа на ковпчикові посеред обори, закриваючи хустиною обличчя по самі очі. Дитина стояла коло неї, тримаючи руку на голові матері. Став коло них і Михайло. Офіцер у галіфе і собі сів на копчик у трьох кроках і, посміхаючись, мовчки витягнув щось із кишені гімнастерки, не спускаючи очей з господарів. То був зелений півник льодяник на довгій паличці з розкішним гребенем і дивовижним, добре закрученим догори хвостом. Офіцер підніс півника до губів і один раз повільно лизнув його по всій поверхні. Так повільно, що стало видно товстий шар білого нальоту на його язикові. Тоді він лизнув півника вдруге, тепер уже довго водячи кінчиком язика то по хвості, то по гребеневі. Він мовчки смакував льодяником з такою насолодою, що навіть здивований Дідушенко голосно ковтнув слину. Насолодившись, офіцер витягнув із кишені галіфе іще одного – тепер червоного півника, з таким ж закрученим догори хвостом і розкішним гребенем, і поклав його собі на коліно, знову піднісши до губів зеленого півника, і коротколизнувши, він тепер дивився виключно на дитину. Посмоктуючи зеленого півника так, що стало чути голосне цмокання язика, вказівним пальцем лівої руки офіцер поманив дитину до себе. І тут матронка скинулася, ніби зі сну, нібито мала намір не пустити дитину. Але дитина вже стояла перед офіцером, не зводячи очей співника на його коліні. «Як ти називаєшся, дівчинко?» – в'юнким, улесливим, аж до непристойного, голосом запитав чоловік, дивлячись дитині просто в очі.